i bibo Quans al consell s'han començat a moure. Vostè no també corre ferit. Afany, si us plau. L'autèntic folk blues. El teu comportament és digne d'un bufó. L'endeví va dir la nit de lluna roja la serp es mourà com un llamp per tal de clavar els seus ullals enverinats. Em fas llàstima, bixes. Ja no podràs ser mai el nostre successor. Te n'hauries d'haver adonat a temps. Morts vivents incapaços de combatre. No ens feu pas cap falta. La teva arrogància hauria estat la nostra perdició. No ens ho podem permetre. Aquesta vegada has anat massa lluny. Mateu-me, doncs, ara i aquí. El moment de morir no el decidiràs pas tu, Pixes. Només quan tu plegat la teva superbia t'enviarem el regne dels inferts. Recordeu una cosa. El verí de la serp actua molt a poc a poc. Ostres, Tom. Quins ho hauria d'haver dit? És la primera vegada que fem una animalada així. Això abans no ens passava. Francament, aquell parell només ens han complicat encara més l'existència. Com dos nadons que volen que s'estigui constantment pendent d'ells. Ara entenc per què detestes tant les dones. ha mut. Ah! Qui són aquests?. Ah! Ah! Ah! Ah! Lin! Soóc en Xina, el seu germà. Xin és brita, té-ho dos. Oh! Si amb mi, és que no pots tornar a l'organització. Què coi ha passat? En Bisha serà executat. Ha fracassat a l'intenta de deposar el Consell d'Ancians. La seva vida corre perill. I la de la Júlia, també. La Júlia? Ella ara és a Tarsis. Jo m'encarrego d'això. Vés-hi, de pressa. Te'n dec una, Shin. que ha pogut passar el Drac Roig i encara menys que hi pinto jo, en tot això. Ambixes, la Júlia. Quan sento aquests noms tinc sensació de perill, com una mena de malefici que obre les portes d'un infern. Espai, tu... Estiguet quiet, jet! Ah. Oh. Spike, tu ja no formes part de l'organització Ja ho sé, això Au, oblida tot això, Spike Oblida fins i tot que hem estat aquí, si sisplau Estigues tranquil Jo només he curat un gat de carrer que s'ha esmunyit fins aquí Un gat que, malgrat tot, m'estimo Uf, uh! uf, uh! uf uh! uh! uh! uh! uh! Quan tot això s'acabi, deixaré l'organització. Et mataran. Ho saps prou bé. Faré veure que sóc mort. T'esperaré al cementiri i estaré ben viu, t'ho asseguro. És que... no puc venir amb tu. Vindràs. Sortiràs d'aquí. Deixaràs enrere aquest bon infecte. I després? Què farem? Ens instal·larem en algun altre lloc i hi viurem el nostre somni. Oh. Ara em vols trair? No vols abandonar aquest món, Júlia. Vixes. Treu-t'ho del cap. No t'ho permetré mai de la vida. El mataran? Exacte. I te n'encarregaràs tu. Oh. L'hauràs de matar o moriràs amb ell. Tria el que vulguis. Soc un destor. Ningú no em vol enlloc. Més igual que em vinguin a buscar. No em penso moure d'aquí. No senyor. Estic farta ta d'anar d'un cantó a l'altre com un moble vent. Mare! T'estava buscant! Uh, Alfredo! Et vaig dir que m'esparesis davant del restaurant indi. Uh, perdona. És igual, m'alegro molt de veure't. Fill meu, no et puc demanar que et facis càrrec d'una vella com jo. Però, mare, si sóc jo qui vol viure amb tu. Oh. Ja has trobat feina, fill meu? No t'amoïnis. I la noia amb qui treballaves? Eh? M'ha dit que és casa. Oh, quina vida. Quina vida. ficat. Uh. Què vols ara? Anem cap a la ciutat de Tarsis. Espera'ns allà. Per què? En Jet està sol, i tu valdrà més que paris de perdre el temps. Uh. A veure si et decideixes a tornar d'una punyetera amagada. Escolta, ja està bé. Ho decidiré quan em doni la gana, si torno o no. Tinc molts més llocs on anar. Quin paio, Què s'ha cregut. I que en Jet està sol, i aleshores on és ell? Illa ed i Gràcies per tot. No es mereixen. Estàs en forma? Cal estar-hi per cobrar recompenses. Caçadora de recompenses? A l'atur. Per una sèrie d'imprevistos. Però sembla que tu també tens problemes. Mm. Ja som dues. Ben pensat. Podria ser una bona idea. Què et semblaria unir-te a mi? És que... Ja estic compromesa. Sí. Quina llàstima. Saps on es reuneixen els caçadors de recompenses? <ríe> si vols oferir una recompensa pel cap d'algú, sóc tota orelles. Només en busco un de concret. T'acompanyaré a la nau. Per cert, com et dius? Faye. Faye? Faye Valentine. Un nom com qualsevol altre. I tu? Julia. Julia? Un nom com qualsevol altre. M'alegro d'haver-te conegut. Igualment. Escolta, no ens havíem vist en algun lloc? Escolta... Si veus l'espai, diga li de part meva que l'estaré esperant. Ell ja sap a on. diga li això i prou. Com saps? Ja ens veurem, Fey Valentine. Com t'ho has fet? Com, carai, ho has sabut? Encara et fa mal? M'ha vingut al cap una història. Eh? Va d'un home que es fa mal en una cama durant una cacera. És al vell mig de la sabana, sense cap lloc on anar. La cama se li comença a gangrenar i la mort el ronda. Finalment arriba un avió de rescat i des de dalt contempla el paisatge borrós que gradualment s'allunya dels seus ulls. Veu el cim cobert de neu resplendent d'una muntanya. A muntanya es diu Kilimanjaro. I l'home pensa, és allà on vull anar. I què? És una història que no suporto. L'home és presoner del seu passat. És com si busqués amb tota l'ànima la prova que és viu. Abandona. Quan ens vam conèixer, em vas dir que eres un home que ja s'havia mort una vegada. No hi tornis ara. Va ser per una dona. Per primera vegada, vaig conèixer una dona que valia la pena. Em va agradar. Podia haver estat la dona de la meva vida. La meva altra meitat, el que sempre he buscat. Ja és aquí, eh? La fe. Ah. Ep, que aquesta nau no és pas un taller per tornar-hi només quan se t'espatlla alguna cosa. I aquell? Qui és aquell? El teu amic, temerari. Mm. Què vols dir, l'espai? Per no l'anomenes pel seu nom? On és? Deu ser el magatzem. Què són, tan subterfugis? Per què no reconeixes que l'has vingut a veure? Li porto un missatge, res més, de part de la Júlia. Uh -huh. Ei, espera't! <tell> <tell> <tell> oh. Jet, sóc jo. Hola, Bob. Ara no vull informació. No estic en condicions. M'alegro. Vols dir el Drac Roig? Sí. Tot gira al voltant del problema de la successió. Fa dos dies van intentar deposar el Consell d'Ancians, però van fracassar estrepitosament. Ara circula el rumor que el Consell ha decidit eliminar el grup rebel. El teu company també corre perill. Ja ho sé, però no entenc quin sentit té perseguir els ex-membres. Els volen eliminar tots sense excepció. És la decisió que han pres. No té ni cap ni peus. Molt em sembla que ja és massa tard. Mm. Em volies dir res? Mm. Fas cara de tenir informació. Quant em penses pagar? No tinc diners. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Has triat un mal moment per tornar. Però que no m'has fet venir tu? Fei, no creus que potser et han seguit? Eh? Bé, sigui com sigui, ja ets aquí. A Espera! Espera't un moment. No tinc diners. Diu que t'estarà esperant. M'ha dit que tu ho entendries. No entenc res. M'ho ha dit la Júlia. Uh -huh. La Júlia corre perill. La volen matar. Jet, prepara't per l'enlairament. Qui suposi a la llei d'avant serà executat segons el reglament. Deixa'm sortir, ja. Espera que el reactor dret està fallant. Ostres! Al final ens destruiran a tots. Vols dir alguna cosa? O potser demanar la teva última voluntat. No voy res. les llàgrimes de sang, Wandom. Spice, encara pots volar. Això ja està controlat. Ves-te'l. Ves a recuperar el que vas perdre. Ara sóc jo el nou mestre. A partir d'ara assumeixo la màxima autoritat i l'estandard de l'organització. Continuará. Come 色々あったが次で最終回だ。ええ長かったな。過去はと。やっと手してくれな。ジェットどうだ俺はお金で俺はいい。女はオンになったんだよな。今可愛いな。やっぱりになってな。ああ、ただそれとことよ。ては何してにあげちゃったんだよな。ていうか全然俺の話聞いてねえじゃないか。おお、なんだっけまあ、いいや。というわけで次回ザリアルフォークブルース後編またどっかで会おう。え終わり。